بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله قدغاات ولا تمتوننا إلا نت الممون يع هن ستكون بكم الذي خللقكم من النفس واحدة وخلق منها زوجها بض السمما رجال كثيرة ونساع <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويمثل كل مركم وميتها بها ورسوله محمد فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشفر امور مبتدعتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او الله غفور رحيم Allah je objavio Inna Allahe indahu ilmu sa'a Inna zilu vajs Oja'na mamateri urham Oma tadri nafsu mada taksivu vada Oma tadri nafsu minajni rabbi tamut Inna Allahe an ilmu kabir Samo Allah zna kada će nastupiti su djena I samo da kiša pada Samo On I samo On zna šta je u matericama Uma tadri nesmo kada A čovjek ne zna šta će sutra za skorušiti. Šta će sutra za rad? Uma tadri nesmo ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni koje ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni I onda smo u potrebi da se posjetimo na njih. Naši dobri predsi iz dobrih generacija vojali su se da će umijeti na onom što Allah je uvršanom nemoje. Osman radi Allah u Anbu odlazi na Kabul i stoji kod Kabul i plače. I plače sve dok bradu u svojom me natopi i onda kade Lahu enni bejner džerneti u na. Kale, kad bi sad bio između dženneta i džahennom, la edri ila enjihima i umero bi. I je ne bi znao gdje ja ću biti raspoređen, gdje ja će mi Allah dat kraj u džennetu ili u džahennom, kad je lahtar tu en takuna o madem. tad u tom trenutku da budem prasina da me Allah ubra pretvori, kada je na adana ila enjihima asiru. Prije nego što saznam, hoću li vrsti u džennetu, neću li završiti u mladu. Sufjan al-Sawri je jedan od velikih islamskih učenja kajdolikana, plakao je jedne noći do sabah namaza. I onda ga je ujtu neko pito, a buka u kahaza al-Zunub, kaže za to plaćeš zbog grijeha koje si počinio? Jadav, Sufjan radijallahu anhu, koji je noći provodio u ibaletu, a dan je usjecanju, dan je u poučavanju, kaže bojiš li se grijeha koje si učinio? Kaže on, inna na epkih off ad hatima da bojim se vjera, kad je bojim se da ću završiti onako kako Allah će uvršiti, da će Allah uzmrtiti u trenutku dok gdje će. Da ta dušu da će moj kred biti od. A far radi Allah je govorio, kad je kad god bi sreo Sufjana, ovog čovjeka u kojem tu govozi sad, kad god bi ga sreo, kad je u njega su oči bile suze, uvijek je suzio, uvijek je plakao, I onda sam ga upitao, ma šehnuk, šta ti je više, zašto plačeš? A on je povolio, e kaže bojim se da me Allah želešanu mu vrstio u nesredni, da sam u levu imahfuzu zapisan kao nesrednik, ali ne koristi sad što stjecem za nje i što pamtim na i što čitam Kur'an i što poučavam i što noć i noći svoje provodim u ibadetu, a danem u poslu kada je Allah želešanu mu već odredio da ću ja biti jedan od onih koji nasu, pa ne koristi ovo što radi i kad je do toga je sufjan opjela a Rasulullah sallallahu arihio 7 posjeća nas nakon što u onom hadisu objašnjava od čega je čovjek stvoren i šta je zapravo da je stvoren pod bezredne jedne kapi. i kako prolazi skroz edaper u majčinoj utrobi i kako on Allah želešanu žel ušarje medaka da zapiše šta je da zapiše? da zapisem i ketbi rizqi wa ajrihi da zapisem koliko će na faku imati i tako na faku Negađemović i da zapisem ketbi je ono što će rad htje umrijeti koliko će, će na faku imati kako će rad koja će djela raditi onda na posjetku hoće biti sretan ili ne to je merk zapisa. zapisano a jesil sretan ili ne čovjek kebabznati da vam arzuje lešan mu karnekov učini sretnim da mu olakša puteve dogra da on to dobro nam ondar su mu sallallahu kaže tavalladi la ilahe illallahu fa nema drugog koga inna ahadakum la ya'malu bi'amalihi znati zari se čovjek raditi djela stanu nikad geneta hteta ma yekuna baina ha wa bainahu ila dira kada sadak izmeju njega geneta nebude kodko jedna podlaptica toliko ce biti blizu genetu samo ga jo smrt je genetu nista drugo ikaga suwa fa ispikali aliyat aljidad pratati ono sta allaha ta isor dan to neci voci sti da i kaže amli ahli nar jai khul ikaga u koce tirati djela dijela sanomika i guće. O inna ahadakum a jamanu mi amari ahdena. A kada zaista čovjek radi dijela koja ga vode u vatre, radi dijela sanomika vatre, hatta ma je kune bejna mua bejna a inna dira. I od te buktinje ga samo smrt. Koliko polaktica. Samo ga smrt dijeli na lude sanomik vatre i da priziva nasa propast. I kada je rasulovat a jamanu mi amari pesniku adenih i pra i tri subina jer mora se odrazovati on ushallah jelašan u što je odredio i mora ugrati ono kako namo odredio taj je spikualije kitab sejamelu bi amali ahljun zuneti fejkhulha ikadati počni radi dela stanovii kažem ne i muže u to to amahova za sam dobro i njegova milost isto njegova milost kome će dati da radi Djela sa mimika vatre i da potom muđe uđenet, a kome će dati da učitava i poslije i klanja. I Allaha spominje, ali je Allah znao u praviskonu da ta isti čovjek ne zaslužuje Allahom milosti. I nikad ga nije ne zavolio. Čovjek misli da ga Allah voli, a Allah ga milosti. Čovjek misli da ga Allah voli, A Allah da ne voli, Allah ga prezirje zato što nije zaslužio to i što Allah zna da on nije taj koji mora zaslužiti Božnu milost. Nego mu je dao to kao slučenje da se pati na ovom svijetu, da se pati na ovom svijetu. A s druge strane, svoje dobrote i svoga znanja pravijeskonskog da čovjeku da bude nevjenik i onakle samu smrt da da prihvati i sam ko se spasi. Ovo nikako ne znači da čovjek sebareči kao što se hadis kaže, "Ako malo posraniče, zašto smo da trudimo ako je sebe će odrežem? A kvala se vjerujem i ne znam što ćemo se truditi, prepustit ćemo se sudbini, pa kako ko umre tako ćemo biti, kako je osuđen tako ćemo biti." Taj suvolah sallahu alayhi ve sellem govori ashabi mercati. "E'malu fa kullun yasar limakhulika za hukki." Ne mojte tako razmišljati. Radite dobra djela jer svakome je Allah Jalešanuhu olakšo i svakome je dao sreću, dao mu želju da čini ono za šta je spored. I zato čovjek koji kanja 5 dnevni namaza i poslije i boji s Allahom Jalešanuhu on je uz Allahovu Jalešanuhu pomoć jedan od oni spašeni. I Allah Jalešanuhu kaže imajmu na umu i ovaj ajit tada maza buheza vallahu Kad su oni skrenuli, kad su cijeli skrenuti s Allahov puta, Onda je, kaže, uzvišen je Allah. Onda je Allah učin na doni strenu. Jer onaj ko voli Allah i ko voli njegov poslanika i ko želi ići putem istine i ko želi na to istinu uvijeti, Allah ga neće ovdje suzavlju. Nego će ovdje suzavlju do onoga u kome se pojavi ta sumnja i koji samo se samo sam o sebe poduzme uzroke da vode kod Allah. On ima Allah za lašanu da nam pomogne da istanemo na vidi sam. Ako ono koji mi znači kadao, a stopi u Allah, je li ureknem te stopi uvijem uvijem بفضل الله من احسان <تصفيق> والشكر لله وحده توفيقه وامتناني واشهد انا الى ان الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه واشهد ان الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين الله ان šta više, trazili su od da krenu u susret, da dočekaju neprijatelja man medine, toliko su žudjeli za borbom. U toj bitci u kojoj je Hamzara, <tripti> Allah, taj labd Islama pokazao da vodi Allah njegov posljednika i da je spreman dati i da je ono što je najvrednija, to je život. Da je i U toj bitci, odnosno prije te bitke, dolazi čovjek o imenu Kusajdin Amr ibn Zabit I obraća se Rasulullahu, kada hoću prvo privati Islam ili ću se boriti. Došao sam da privatim Islam o Muhammede, šta ću prvo, hoću lupitku, pa posej bitke je da privatim ili ću sad. Kaže mu Rasulullah, sad privati Islam. I čovjek izgovara svjeroči ašhedu en la ilaha illa Allah a ašhedu enne Muhammeda rasulullahu. I kreće u borbu. I Allah daje da gine u toj borbi. Nijednu sezdu Allahu učinio nije. Bio je nogobožac dvije godine. Nijedan namaz nije kvalit. Možda je svega nekoliko puta Allah spomenuo. Nijedan dan Ramazana ni, ni Ramazana, ni dobrovnog posta taj čovjek nije postio. I pogino je na Allahom putu. I kad kaže da Sulula video vidio kad je čuo za njegovu pogidu onda je rekao Amir Afarinen mogući da kisirao. Kaže, malo je uradio. Svevista <laughs> je malo da. Kad sami kaže da je malo uradio, onda je to stvarno malo. Kaže ovo uđira je kisira, ali kaže zaslužio veliku, veliku nagrod. Malo s jedne strane dao, a puno dobio. Imajmo na umore surulavu hadicu kojem kaže I nevaznam radu bilhavu atimu. Dijela se cijene je prema konačnici. Prema onome što čovjek posljednje ugravi. Prema tome se sva djela vredno. I Allah se prema tome vredno od svakom njegova djela. Ovo vam vraćo, <škau> Ne govorim zato što smatam da vi ovo ne znate i da ovom niste svijesti. Nego na ovu temu me potaknulo to što sam saznao i bilo mi je jako drago, to mi je bilo osvježenje u životu. Da je jedan vaš vrat iz ovog džemata kojeg ste vi odabrali da vas vodi, da vas predstavljate. Koji je pozivao, koji se zapravo brinuo o jednoj starici u ovom gradu. I koja se razboljela. I koju je on posjetio u blonci. Allah ga je poslao. Nakon što su se na njoj pojavili znaci smrti, smrti je očita bila. I ona je bila toga sezna. I koji je tu ženu pozvao u islamu. I rekao joj posvjedoči da nema Allaha, da nema Boga osim Allaha i da nema, i da je Allahov, da je Muhammad Allahov poslanik. Da Is alai -e salam nije Bog i ni Božji sin, nego da je On Božji poslanik. I kad je taj srce izgovorila šehadet? Izgovorila šehadet primatila Islam bez ikakvog interesa. A mi nekad kad vidimo, pogotovo kad vidimo muslimane, sudimo, pomanštim i nekad ćemo i reći Boga mi, To bejareb njemu, daj Boželj, da njemu Allah opusti. A ko je garant da će Allah te doprosti? Vanština nije pokazatel U mnogome onoga što je u srcu. U nekim stvarima jest, ali mi u srce da vidite ne mene. Jer u samar radi kad je ubio čovjeka koji se zbog koji je zvorio da bi, da, da bi, kako kaže ovaj ashab, da bi spasio. Poslanik moj je govorio kad je jesil ti zavirio njegovo srce. Jesil vas porio utrogu pa vidio zašto nam zvorio šaradu. Kad je ja sam go ubiio. I poslanik je to ponavio dok taj ashrad nije rekao kamu sreće da sam toga rara i sam prijatio. Da sam prije nevjenik bio da sam tek tam došao kod poslanika i da sam ih sam prijatio. Vanština će nas zabarati. Zato ne trebamo suditi. Trebamo dati ono što je do nas. I trebamo ne zaboraviti dok čega smo ovdje. Ako mi, pogotovo u toj od populaciji zapostavljenoj, ne pokažemo da bodimo brigu o i da želimo da se spaze koće, i nakon što je ova starca prihvatila islam, nakoliko, nekoliko, nakon nekoliko sati je Allah dao da e To je onaj poslanikog Marisa. Kad će raditi djela stanovnika matre i sad ne bude nadomak džajennama. A tako mi je Allah bila nadomak džajennama. I nakon toga Allah je Allah joj šalje čovjeka koji će pozvati islam i koji je spast džehendamske vatre. I sa starca nakon nekoliko sati umire. Od uko pana je po kršćanskim običajima. Međutim, krst iznad kabura ne znači ništa. Kao što ne znači ni nišan iznad nevijednickog kabura iznad nevijednickog groba tako i krst iznad muslimanskog groba ništa ne znači ništa. Ne pa smo planirali na prijedlog jednog vašeg džematlije da se, ako bol nam poslije džuma namaza, obavi džanaza ovoj našoj sestri, jer e, dosta to niko nije uradio, čiji ukupana je po, po njimom običanju. Pa vas zamolio, ako nemate ništa protiv za lagođošanu, pomoći poslije fas namaza ćemo malo i ukrat objasniti kako se obavlja džanaza namaz, pa ćemo joj obaviti. Allah se na zato nagradi i za dvije minute, za minutu se džanaza mora klanjati Došao si na džumu, a odnio si kući se vapa koliko je tijesko jedno, koliko je tijesko vrdu. Je tako Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kare. Inna Allahe u malakitahum salluona ala nabiyyya ibellezina sallu alaihi wa sallimu tislima. Allahumme salli ana Muhammadin ala Ali Muhammad, kema salli ta'ala wa ala innaka hamilu bujih. Allahumma bašr محمد Muhammadi wa ala ala Muhammadi kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna khamidun mjid inda Allahe yakmeru bil alabil walihsan wa itah ilin qurba walilaha anil fahshari walmankei walbbi yaidukuna anna